А тебе в собі страждаю і мучусь, але ні-ні-ні, не каюсь зараз, не каюсь, потім не каюсь ніколи. Каючись, не каюсь, бо світ ніщо у порівнянні з коханням, поділеним гріхом і злиттям двох в одне, і з недозволеного, але переступленого за межі в себе. За межі тебе, за межі життя, У позасвітній простір, у небо. Спить аул, а лиш я стривожений, Напружений, як стріла, Нечутний твій крок, рвучкий погляд, А ти лежиш. згорнута калачиком маленьке створіння Заснула Сон здолав серед чекання на мене у глибинах ночі. Нічого на тобі, тільки ти і ніч. І я тихенько прокрадаюсь до тебе. І вже нічого і на мені. Вже я. Тільки я і ти ще не встигаєш прокинутися. І вже ми разом, вже ми одне, Ми з тобою і ти, я і ти. Хай би хоч скільки тяглася ця вічність, Завжди відчувати це, Завжди отак, завжди. Але завжди це тільки міттєвость. Сьогоднішній день, може ще завтра, Може ще один день, і завелає сурма, і вдарять у бубон, і кінь заєрже, і завиє пес, і немає, нічого немає. Прожнече, ніч, темінь, нічого. Я сам. І чекання, довге, пронизливе чекання, біль і ревнощі, спокуса, самоїдство, відмова і новий час, новий початок, нове життя». Знову, позахмар'я. Тільки б це було, тільки б продовжувалось за будь-яку ціну. Потім готовий вмерти, але тільки б продовжувалось зараз, у сьогоденні, у нинішній хвилині. Яке... Може, воно не кінчиться. Страх поймає мене, що минеться що наступить та мить, коли минеться, що зараз не візьму всього, а завтра нічого, що вип'ю тебе до дна, як отруту, а завтра, очманілий, у воду сторч головою, забути. Ні, ніколи. Це моє, це навічно, допоки житиму. пам'ять. І в кожній кровинці моїй, у кожній найменшій часточці мене живеш і житимеш ти, і я житиму в тобі. Назавжди, навічно. Це не минає, таке не може минути, не може забутися. Бо не може... Ну, не може. Але наступає ранок. Завжди наступає ранок, у яким немає нічого, тільки порожній день чекання, тільки солодка, мрість у тілі, тільки спогад і чекання ночі, тільки ти існуєш у цьому світі. Тепер тільки ти існуєш, і вже більше ніхто ніколи і ніхто не існуватиме для мене більше, ніж ти. Тільки ти. Айдар вже замовк. І все ще здавалось ніби вирушить губами. Погляд його й далі висів у якийсь. Невловимі цяці поза цим вечором, поза ніччю, що вже запала, поза світом, у тому, що лишилось позаду. Спати, Айдаре, спати. Більше говорити вони не могли нині. Та йде вже більше. Так, Данко, зараз спати, все. Спали ці ночі, як діти, натомлені, забуйний день.